Du lyssnar på Agendasättarna, en podcast från Sportexpressen. Ett nytt avsnitt av Agendasättarna ges ut varje onsdag och finns att lyssna på via sportexpressen.se eller iTunes. Fokus mot Public Service TV när intervjupodden Agendasättarna firar jubileum. Denna vecka är det nämligen den 20-episoden och det firas med SVTs Chris Herrenstam som gäst. Vi får lyssna till ett ganska personligt samtal där Herrenstam återkommer till inre värderingar, nya yrkesdrömmar utanför sportjournalistiken och även existentiella tankebanor. Men lugn när vi snackar såklart oerhört mycket sport också och hur det faktiskt är att kommentera nationalidrotter inför två miljoner tv-tittare. Chris berättar hur SVT och i synnerhet han och Marie Lehmann på egen hand har byggt JVM i hockey. Hur allting började på julsporten en gång när han kommenterat nästan hundra sporter och vilken hans favoritexpert egentligen är att jobba med. Vi resonerar också kring OS-rättigheterna och hur han tror att SVTs strategi kring de stora mästerskapen måste se ut framöver. En öppen hjärta i Herrenstam avslöjar att han har inga som helst problem att ta kritik, att han är 100% trygg i sig själv och att han inte har någon förebild men hoppas att han själv är en. I den senare delen av intervjun talar Chris modigt om att han inte riktigt visste i vilket land han var född för förrän helt nyligen och att det kunde ha gått riktigt, riktigt snett för honom i unga år. Har ni synpunkter på programmet eller podden i stort, kontakta då mig på agendasattarna.gmail.com eller sök upp mig på Twitter där jag heter Anders Sedhamre ett ord. Sedhamr stavas för övrigt med C. Och för alla 19 tidigare poddar går till www.agendasattarna.wordpress.com eller bara sök på namnet på podden på Google så kommer det där lösa sig. Tack till John Witt, Aron Wahlgren, Samuel González. Och Torbjörn Vejnesjö som har hjälpt mig med allt ifrån teknik till grafisk profil och musiken i denna digitala skapelse. Detta om detta. Jag ger er Chris Herrenstam på Sveriges Television. Chris Herrensdam, varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Du Kan du inte beskriva vart vi sitter lite, först och främst? Ja, vi sitter där. De flesta av människorna som ska komma till Sveriges Television passerar. Det här är ingången till Sveriges Television, ett bolag som har haft i alla fall flera tusen medarbetare. har väl bantats ner ett par hundra, kanske till och med någon tusen till och bara drygt två tusen medarbetare här. Och det är fortfarande Sveriges största medieföretag. Mm. Alla gästerna får presentera sin egen yrkesroll. Uh, hur låter det när du är det? Uh, jag är den enda som är anställd på Sveriges Television som kommentator, så att det är det först och främst jag, jag är. Men jag har under de senaste två åren framförallt också blivit lite programledare. Och det har att göra med att jag framförallt blir mer och mer intresserad av att vidga så att säga, mina vyer och tycker att det. Ärligt talat det är det ganska så mycket enklare jämfört med vår kommentator och då undrar du vad ju alls idag pratar om nu. Men att kommentera handlar ju framförallt om att skriva ett eh, eller fylla ett oskrivet A4-papper. Våra programledare handlar om att lyssna och sedan ställa frågor och det tycker jag är så himla intressant därmed att det blir lite enklare. En match måste du lyssna på också men sen att beskriva det i ett eh, tv-medium det är rätt så svårt i och med att folk redan ser bilden så det måste vara... Lite bättre, lite vassare, lite djupare. Är det några sporter som du har begränsat dig till eller gör du det SVT ber dig om så att säga? Förr i tiden när jag jobbade på Eurosport så tog jag allt som de bar mig om. Och det mesta jag gjorde där kan jag tänka mig att det var mindre bra. Men idag är jag väldigt glad för att jag gjorde det. Med tanke på att... Um... Det var väldigt bra att göra, fredanätter och lördagnätter, att göra de här mindre sporterna för du fick lära dig en oerhört massa saker och framförallt så gjorde du många misstag som du har nytta av idag. Jag värvades till TV-sporten 2001, jobbade då också parallellt på Eurosport som jag gjorde några år. Och jag värvades in då efter Arne Hägerfors så att det skulle vara fotboll och sen också hockey som blev mina sporter. Och idag gör jag tre sporter framförallt och det är fotboll, hockey och handboll. Och när vi hade rättigheterna för band gjorde jag det också. Vi ska upphålla oss lite vid Eurosport-tiden. Du blev lite av en kultfigur skulle jag säga, hemma i stugan när du kommenterade så under många år där. Hur var den där tiden på Eurosport egentligen? Det var, det var underbart och väldigt ensamt. Underbart på det sättet att det var väldigt kollegialt, var väldigt trevligt där uppe, vi hade ju en, en gemensam redaktion för finska, norska, danska och svenska kommentatorer. Så det var väldigt familjärt, men jag jobbade så extremt mycket så att jag sakade kanske lite av mitt sociala liv under 90-talets slut. Och det är absolut ingenting jag ångrar, men det var Stundtals väldigt ensamt. Men på Eurosport var det fantastiskt. Och många av dem som kom också då till Stockholm ifrån, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo eller vad det nu var, de kände ju samma sak. Så att vi, vi tog väl mer eller mindre hand om varandra väldigt mycket där uppe. Och det stärkte ju redaktionen och vi-känslan och Eurosport var stundtals ganska så stort på den tiden. Jag har med all respekt för Eurosport idag inte alls lika, samma, lika bra koll ska jag säga. Men, men då hade vi ju, jag tror att vi hade uppemot hundratusen tittare emellanåt på Eurogoals innan repriserna visade. Så det var ett program där du inte hade tillgång till bilder innan så jag live-kommenterade ju alla bilder. Alltså jag hade inte sett dem innan. Så folk trodde ju att jag hade spelat in eller tittat på bilder och sånt där så var det ju inte utan det var bara att köra. Däremot så fick jag ett manus. Alltså Att du visste att det var ett mål som Fan eh, Nistelroj hade gjort eller Fan Hojon hade gjort eller något sånt där. Så att det, var, det, var, det var bara att köra men det var väldigt mycket improvisation. Och jag minns just det att det var så mycket, i citat nörda som kollade och många som hörde av sig. Jag, jag kände att jag fick en vis känsla med många tittare på den tiden. Och, Sen ska jag säga det också att när jag kom till Sveriges Television och fick en helt annan publik, då när jag gjorde fotbollsVM 2002, så var det ju en enorm skillnad. Kanske till och med en krock, för då jobbade du för hela svenska folket. och gå från att ha kanske i bästa fall upp mot 100, 120 000 tittare till att ha 2-3 miljoner. Det är att tala för en helt annan publik och det var väldigt, väldigt svårt. Legenden säger att du har kommenterat uppåt 90 sporter på Julsport. Då låter det helt sjukt. 86 är det. Jag räknade det och jag, fick den jag var med i ett program på TV4 som heter Time Out för väldigt många år sedan och då fick jag den frågan inför det på tv och då satte jag mig ner och räknade och då var det 86 sporter. Men hur kan man ha expertis kring 86-sporter? Det kan ja, man inte helt enkelt. Nej, det var ju som jag sa tidigare att de flesta av de där sporterna har jag gjort mycket mindre bra. Jag kommer ihåg ett seglingsprogram som jag gjorde i, i, på Eurosport. Det var det första och det sista programmet jag gjorde. Det var en fullständig katastrof. Jag satt där och uttalade seglingstermer som är lite jävla aning om vad det var. ska vara helt härligt. I branschen är du känd som en kommentator som gör ett gediget researcharbete. Kan du inte berätta lite om den metodiken och systematiken du använder dig av? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att utgå ifrån att du är länken mellan tv-tittaren och sporten. Och då måste jag sätta mig in i, om jag själv skulle titta på tv-programmet, vad är det jag skulle vilja veta? och då har jag utgått ifrån det och jag försöker ofta att få en relation med en tränare eller några spelare inte allt för nära eftersom det ska vara ett journalistiskt granskande men så att du får ett visst hum om, om till exempel hur kemin är i en fyrbackslinje om man ska prata allsvenskan hur vissa spelare funkar tillsammans och Får du då reda på mellan raderna att det funkar mindre bra, där, så är det ju naturligtvis ett verktyg du kan använda av när du kommenterar. Jag är för att man ska berätta väldigt mycket som spelare eller tränare. Jag hoppas att de berättar så mycket som möjligt för mig för att då får jag ju verktyg eller fundament för att kunna beskriva hur en spelare fungerar. Jag ska ta ett konkret exempel för det här kan låta kryptiskt. Vi säger att det är någon som har ja, problem hemma på något sätt och så kommer han eller hon till, till fotbollsmatch och då får jag reda på detta. Då kanske det är lite enklare för mig att göra en bedömning på den här spelaren. Då behöver du kanske inte vara brutal eller stenhård i din sågning utan du vet att det finns en bakomliggande orsak till att det kan vara så här. Och då hävdar den säkert att det spelar ingen roll om det är det eller inte men det är människor vi pratar om och jag tycker det är jätteviktigt också att alla kan ha en dålig dag, det är bara att sig själv. Jag får känslan av att du alltid har varit en kille, även som liten grabb i Allingsås urifrån, va? Göteborg faktiskt ursprungligen, men jag, jag kom sen till ett ställe mellan Göteborg och Allingsås och spelade fotboll i Allingsås. Okej. Okay. Mm. I alla fall, jag har fått känslan av att du alltid har vetat att du kanske vill bli kommentator. Stämmer det? Stämmer. Jag eh, var redan som åring så kommenterade jag sport i bilen och det kommer jag faktiskt ihåg. Jag satt mellan mamma och pappa i bilen, så kommenterade jag sporthändelser. Och redan då kände jag att jag hade en stor. Jag kände, det var fascinerande att få prata inför människor. Jag alltid tyckt att det var kul att stå och prata inför människor, och även som moderator eller konferenser. Det var trevligt. Och för att använda ett sportuttryck, men vilken skulle du säga är din spetskompetens i kommentering? Glädjen. Utan tvekan. glädjen. Jag har den naturligt. Jag tycker det är roligt att jobba. Det är glädjen. Vad känner du att du kan bli bättre på, då, som referent? Ja, det som fotbollsspelarna eller hockeyspelarna brukar säga jag kan bli bättre på allting. Det handlar om att ställa krav på sig själv. Sätta nya nivåer eller ribber på, på vad du ska kunna klara av. Jag har ett stundande fotbolls som kommer 2014. Och förr hade jag till exempel den höga ambitionen att kunna vara så in i bomben, påläst på allting. Och det, det gör jag idag också. Men jag använder däremot den, den, fak, den fakta jag har kring ett lag eller spelare väldigt sparsamt. Idag handlar det mer om timing Att säga de rätta sakerna vid rätta tillfällen. Och det är någonting jag har lärt mig nu på de ja, senaste fem åren kanske. Att det är oerhört mycket viktigare. Det är inte så himla viktigt att kunna berätta allting om Anders Sedhamre, du som intervjuar mig här. Det är inte så viktigt att berätta allting om honom för att Tittaren vet ju naturligtvis att du kan, men den skulle inte sitta där. Utan det handlar om att säga rätt saker vid rätt tillfälle och ha bra timing på det. Någonting som Arne Hägerfors har varit väldigt duktig på till exempel. Jag är helt säker på att han inte var den mest påläste, men han hade väldigt bra timing. Vilken är din förebild vad gäller kommentering? Förr var det Arne Hägerfors. Idag har jag ingen förebild, utan jag hoppas att jag är en förebild för många andra naturligtvis. Men jag, jag utbyter ju åsikter med Lasse Granqvist till exempel. Vi tycker och tänker lite om varandra. Så att, men de förebilder inte, och det kanske låter elakt, men däremot så tycker jag att han är fantastiskt duktig. Utan det handlar om att utveckla sig själv. Det handlar om att utveckla sig själv. Mm. Vi ska hålla oss kvar lite i den här kritikpunkten. Förra GV, 2011-2012 får man säga då. Då fick du kritik för att du och expertkommentator Mikael Renberg gick för mycket upp i er kommentering när Sverige vann i guld Och att ni kanske till och med var lite för patriotiska. Det är möjligt att du har hört den här frågan tio gånger innan, men jag vill ändå ställa den. Men hur ser du på den kritiken som var då? Men jag har inga som helst problem för det första att ta kritik. Jag är så pass trygg i mig själv idag. Så att jag tycker bara det är trevligt att du berör. Att du som kommentator berör. Det vore ju. Oerhört trist om det inte var någon som tyckte till om det du håller på med. Junior-VM är ett mästerskap som har berört väldigt många människor under de senaste åren. Och Jag tycker att med fast i hand den situationen att jag skulle ha sagt till mycket att det är jag som styr helt och hållet avgörandet. Micke skrek ju vi är världsmästare vid tre tillfällen direkt efter vi hade skrek jag. ja. Och det hade bara kunnat räcka med ett ja. och Sen tystnade det i 25-30 sekunder. För om det är någonting som jag verkligen har lärt mig att när det sker ett mål, till exempel när jag kommenterar VM-finalen 2010, när det kommer avgörandet i förlängningen så skriker jag mål och sen så tar vi vid efter en 25-30 sekunder eller något sådant för att du som tittare är inte mottaglig för, för det som händer i nästa moment rent kommenteringsmässigt, utan du är så uppe i varv för att det har blivit ett avgörande. Och det är väl det enda, sen att folk har åsikter, det, det har jag ingenting emot. Jag vill minnas att du var nära till tårarna när Sverige var. Hur förklarar du att sport rör upp så mycket känslor i dig? Det är en sak att sitta hemma i soffan och vara jätteglad, men nu var du så känslosam på Rikstv. Hur förklarar du den känslostormen? Men det är väldigt enkelt, för att vi började på Sveriges Television resa med junior-VM när vi sände 87-kullen. Och det världsmästerskapet gick i Leksand-Mora. Och då tog sig Sverige överraskande till semifinal. Och då ska man komma ihåg att de åren innan så var Sverige nära att åka ur A-gruppen. Det finns en historik där som, har, som är väldigt intressant att ha. Och sen året efter så tog sig 88-kullen till final helt sensationellt. Och förlorade, förlorade mot Kanada i förlängningen. Då hade man kommit tillbaka mot Ryssland i semifinalen. Också det på ett sensationellt sätt. Och det där med att kunna sin historik, vet att Sverige har varit mer eller mindre benat i junior VM-sammanhang, till att gå upp och vara en kandidat till att vinna ett guld och den att vara med på den resan. Det är det som är så roligt. Och efter 88 kullen, och nu kommer det intressanta, då får du förväntningar. Då får du förväntningar. 89 kullen den kommer, då ska den också ta sig till semifinal eller final, för då är den bättre på pappret än 88: erna som tog sig till final är. Så att det skapas förväntningar och när det sker flera års misslyckanden, när det inte blir guld med 89, 90, 91-kullen Då kommer ju de enorma besvikelserna Och det är förklaringen till att det blir så himla roligt med 92-kullen Som inte på något sätt på pappret är bättre än 89, 90 och 91-kullen, hänger det med? Ja det gör. De här känslorna och det här engagemanget som du visar Är det alltid äkta Eller försöker du göra dig till tolk för hur du tror att den svenska nationen upplever den här stunden. Förstår du den frågan? Mm, absolut, för den har jag fått flera gånger och den är väldigt intressant. Och jag är hundra procent äkta, hundra procent. Jag har aldrig någonsin skrivit ett manus till ett avgörande. Jag hoppas verkligen inte att jag kommer att göra det. Utan jag sitter där jag sitter för att jag är den jag är. Och det gör att folk har åsikter, en del tycker vitt, en del tycker svart. Men mina chefer och delar av Sverige tycker att jag gör det himla bra. Då ska jag sitta där och kommentera. Om det kommer någon annan som är bättre, då ska den få sitta där och kommentera. Det är det det handlar om. I grund och botten så handlar det om en inre trygghet. Och det kan också låta väldigt kryptiskt, men jag har enorm trygghet i min familj. Jag älskar min fru, jag älskar mina barn. Och ju äldre jag blir desto mer bara vill jag bara, bara vara med dem. Och det är en enorm glädje och lätt på ett sätt i livet vi veta om att det är det här som är det viktiga. Man behöver inte leta efter vad som är meningen med livet utan det här är det som är viktiga. Och när du har funnit den biten då blir du också extremt trygg i dig själv i förhållande till vad du har varit tidigare. Och det märks i mitt sätt att kommentera. Är jag är helt säker på för att det var någon slags brytpunkt 2005, 2006, 2007 någonstans där. Kallt det var här inne måste jag säga. 2007 ungefär som sagt var, då blev det någon slags brytpunkt för då kom mina barn och växte upp och jag, jag fick lära mig att inte vara så egocentrisk att inte veta att du är den som är i centrum utan det finns något annat som är så mycket större än du själv. Och det tycker jag är väldigt viktigt, väldigt viktigt i mitt liv att jag har blivit en sån sak för att jag bryr mig inte därmed så mycket om den kritiken som fanns till exempel från dagens nyheter i samband med junior VM av För att om du vänder på det och det är det du ska göra. Vi har ju byggt upp junior-VM, givet en final som spelas inför en och en halv miljon TV-tittare, knappt. Ett junior-VM så har nästan en och en halv miljon tittare. Det är ju jag och Marie Lemen som till mångt och mycket har byggt upp, naturligtvis också spelarna på isen, men vi väljer också att fokusera på det som är positivt. Och sen så säger en del att men ni heja klacksledare och så vidare. Det stämmer inte. Schweiz-matchen till exempel nu senast. Då var jag mycket Micke oense. Jag tyckte Schweiz skulle ha vunnit för de gjorde en bättre period än vad vi gjorde på den tredje och i förlängningen. Jag sa direkt i avgörandet att USA vann helt rättvist. Och det var inget snack om saken. Det handlar om att lyssna också. Det är lätt att sätta fokus på det negativa. Jag tycker att man ska göra tvärtom och se vilken fantastisk sport det är. 80-90 skott i snitt på en gvm match Du, om du inte hade det här yrkeskris, vad tror du att du hade jobbat med då? Då hade jag varit pilot eller läkare. Jag har alltid varit intresserad av äh, människokroppen. Ehm, och läkare hade jag definitivt kunnat tänka mig. Jag undrar om inte jag hade valt det ändå före pilot. Ehm, totalt orädd för till exempel att öppna upp en kropp. Jag tycker det är fascinerande och intressant. Och tänker också på hur mycket. Vi inte kan och vet om människokroppen, det måste vara extremt mycket som vi inte vet. Pilot, ja. Det är ju bara att sätta sig på en flygplats, ta, ta en kopp kaffe och tänka hur fan kan de flyga de där apparaterna? Så har, har du fascinationen, men jag tror ändå att jag hade blivit läkare. Um, du SVT:s rättighetssituation när det gäller sporter får ju kritik och görs det åt lejon här medieankdamor. Vad är dina reaktioner på rättighetssituationen på Ja, Det är ingen aning om att det görs till åtlöje i, i någon citat-tankta. Eh, att sitta på eh, VM OS-rättigheter, som vi har gjort, VM i fotboll och OS-rättigheter. Nu har vi inte OS eh, 14 och 16, men jag tror och hoppas att vi kommer att få det från 18 och framåt. För jag vet att det är någonting man prioriterar, men vi har fotbolls-VM 14, 18, 22. Eh, för mig är det. En prioritetsfråga SVT hade med den budget man har för några år sedan, och det här är väldigt intressant, två stycken vägar att gå. Antingen satsar du på liger i fotboll och sänder det frekvent, elitserien i hockey och så vidare, sänder det frekvent. Men då sänder du inte också heller ett OS eller ett fotbollsVM. eller så väljer du den andra vägen. Och jag tycker att när Premier League ska starta till exempel i augusti, då känns det ju för jäkligt. Då är det jättejobbigt. Men när det stundar ett fotbolls-VM i Brasilien. Jag menar England och Brasilien är de två häftigaste länderna kanske åka till och titta på fotboll. När det handlar om ett VM. Då, då är du rätt privilegierad. Så att, det är en väg som SVT har valt. Och jag tycker att det är den rätta eftersom det är en public service station. OS-förlusten till MTG. Hur vill du kommentera det? Eh, bara gratulera MTG till att de har fått eh, OS-rättigheterna för eh, jag gjorde till exempel OS-finalen nu senast i hockey mellan USA och Kanada och veta om att USA kvitterar med några sekunder kvar och sen Crosby avgör på hemmais. Det kanske är topp tre av de häftigaste kommentatorsupplevelserna jag har haft så det är bara att gratulera dem och det är naturligtvis ett tråkigt moment för oss. Tror du att det finns någon möjlighet att MTG kommer få tillbaks delar av rättigheterna för år? Jag är helt övertygad om att MTG kommer att förstå vilken stor apparat det rör sig om. Och att man troligtvis då kommer till insikt om att det blir en diskussion om att ha ett samarbete med någon eller några kanaler. Om detta. Det är helt övertygad om att de kommer till den insikten. Sen att det blir så, att det verkställs, det är en annan sak. Men framförallt när det handlar om sommar 2016. Vi har ju nästan 100 medarbetare på SVT nere i London. 100 medarbetare, det är mycket det. Tror du att tiden är förbi när SVT visar hockey-VM eller stora europa League finaler i fotboll? Nej. Hur tänker du då? Eh, det handlar ju om, om timing. Har man pengarna vid det tillfället och det kommer en situation där ett evenemang är till salu så tror jag att man kan slå till som man gjorde med en fotbollslandskamp till exempel när Hamrén gjorde sin första. Jag tror inte alls att det är omöjligt. Händer det så, sker det så att folket tycker att det här är det största. Det här är det absolut största. Då måste SVT anpassa sig efter det. Återigen det är public servicebolag. måste lyssna på vad publiken framförallt vill ha och de vill ha två saker. De vill ha ett fotbolls och de vill ha OS. Vi var inte lite på det men jag låter inte till det där vilket är dina häftigaste minnen har kommenterat rätt många stora finaler och evenemang nu för mig det är så många grejer som du säger. Jag har faktiskt ingen som står ut mer än någon annan. Junior-VM-guldet är inte något som är topp tre för mig. Jag har andra grejer som jag tycker är större. Men just upplevelsen känslomässigt av de är fantastiskt. Men rent hur stort det är så är ju fotbolls-VM-finalen 2010. Det är kanske största tillsammans med OS-finalen i hockey. Och hör och häpna OS-silveret i handboll nu i London. Och veta om att Sverige inför OS har gått igenom ett helt misslyckat VM-kval. Och nu ska du få höra en sak som är en relativ nyhet. Och veta om att Staffan Olsson och Ola Lindgren inför OS-samlingen ställer sina platser till förfogande, vilket få vet om. Går in till gruppen som har ett tre timmar långt möte och sen säger ja, ni får fortsatt förtroende. Tre timmar långt möte. Undrar man ju vad som sades där. Och sen så vet man om också att Sverige kommer till start i OS med noll förväntningar. Helt fokus ligger på Damlandslaget som gör ett fullständigt misslyckat OS. Fullständigt misslyckat. Och sen så kommer herrarna där och gör riktigt bra insatser. Man förlorar förvisso mot Island och Frankrike men går vidare. Och sen så får man möta sin antagonist Danmark. Och någonstans har du någonstans har du en magkänsla inför ett mästerskap när du följer ett lag. Att det här kan gå. Och jag hade känslan direkt Sverige tar Danmark jag går inte ut och säger det för då, då är det någon som tycker på Twitter att man ginksar eller något sånt där. Men jag hade känslan att de tar det här, det händer idag. Och de spelar mer eller mindre felfritt. Vi har miljonpublik, vi har nästan två miljoner som tittar på matchen. Om det inte var drygt det, jag kommer inte ihåg. Eh, och de vinner där och hela Sverige får handbollsfeber. Handbollsfeber, hela Sverige bara totalt fokat på handbollen. Och sen så blir det en semifinal mot Ungern som i sin tur har vunnit mot Island i kvartsfinalen. Det är ju det är en drömlottning. Men Ungern är bra. Men också den känslan av att det här blir svårt men vi tar det här. Vi säger att Sverige tar det här. Och man vinner också efter en gastkramande historia. Och det är så jäkla roligt. Det är bara en stor fest. Men naturligtvis så är vi också där emellanåt lite kritiska mot det svenska laget. Men här måste de ju hyllas. För de gör ju mer eller mindre en braggartad insats. Och sen så får de möta Frankrike i finalen där... Där det är David mot Goliath och de leder, de leder ett tag gör en enastående insats och sen vinner ju Frankrike med Udda målet Men den känslan av att få vara med på den resan när folk också med faset i hand känner att man har vunnit ett silver och inte förlorat någonting, det, det var rätt häftigt. För ofta säger ju folk att det är roligare att vinna en bronsmatch än att förlora ett guld och bara bli två, men den här gången kändes det verkligen som om det var, det var en seger. Du lyssnar på Agendasättarna, en podcast från Sportexpressen. Du har jobbat med otaliga experter. Vilken är den bästa skulle du säga? Jag ska vara helt ärlig där. Det handlar om gång till gång. Idag känner jag, idag hade jag perfekt. Det var ju symbios vi två. Men jag tror att, och det här kan du fråga Glenn Strömberg om till exempel, eller Niklas Wik går det om. Att jag är, i alla fall säger Glenn, den som har varit absolut tydligast mot honom. När det handlar om att kommentera och jag tycker att Glenn Strömberg är en fantastisk expertkommentator. Men han har också sina brister. Och det är mellan fyra ögon sådana saker som du måste tala om för honom. Sen har vi lite olika åsikter men tillsammans kommer vi fram på att det här är vårt sätt att bygga ett lag. Och en kommentator handlar om att han eller hon refererar, berättar vad som händer. Följer spelet, försöker ha en bra timing. Sitta, sitta inne på mycket fakta och så vidare. Men en expert ska förklara hur och varför. Det är de två svaren. Och man ska definitivt inte prata i munnen på varandra och aha, gå in i varandras roller. Jag kan ibland ha blivit lite expert eh, i vissa situationer, till exempel. Och det ska inte jag vara. Men däremot så kan jag vara provokativ ibland som kommentator, bara medvetet för att få folk att höra till. Men jag tror att man ska prata väldigt mycket med varandra som kommentator och expert. Och Det handlar väldigt mycket då om att vara totalt öppen mot varandra högt i tak så att man vet exakt vad som gäller. Till exempel inför VM-finalen 2010 så sa Glenn och jag att det är risk för att Holland kommer att spela extremt fult. Hur gör vi då? Ska vi fokusera på den engelska domaren här, Howard Webb? Nej, det gör vi inte. Vi fokuserar ingenting på honom. Vi ställer frågor istället. Så vet vi att Nigel de Jong kommer ut med sin karate -spark där efter x antal minuter och man tänker, shit nu blir det väl rött kort. Men istället för, ta, istället för att ta ställning så ställer du frågan, vad blir det för färg på kortet? Så det gäller att ha lite, lite, tänka efter lite hur man ska göra och hur Glenn ska agera i de där situationerna. För att det gäller också att vara ärlig i de här situationerna. Ibland gäller det att säga att jag har ingen aning trots att jag sätter reprisen, säg det då. Men man måste prata igenom situationer innan de sker. Hur reagerar vi? Hur gör vi? Ja, vad händer om, om vi får någon som sväljer tungan på planen? Hur gör du då? Hur ska du agera? Hur ska du tänka efter? Hur gör vi om det blir en politisk manifestation? Hur gör vi då? Alltså du måste veta svaren innan. För att det handlar om att inte göra bort sig. Inte vara dum. Inte vara elak. Ehm. Och sen en annan en viktig sak när du, när du, när du håller på att prata sport i tv- blir alldeles svårt att du går på några personangrepp. Utan du kan säga att eh, Anders Sedhamr är en usel spelare, Men du kan aldrig säga att han är en usel person. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är en stor, stor skillnad. Du verkar vara du är otroligt passionerad. Det märker man efter tre minuter med dig. Men du verkar vara ganska balanserad också som du är inne på med, med familjen där. Vad gör dig arg och upprörd? Eh... Jag jobbar ju väldigt mycket som, eller jobbar, ja det kan man säga, jag gör det ideellt. Jag är ordförande i Inger och IF, jag är väldigt engagerad i klubben och barn brinner jag för. Jag skulle kunna tänka mig, och det här är ju helt sant, jag skulle kunna tänka mig att jobba med att rädda barnen inom framtiden, inom några år, i sinom tid. Varför? Därför att sen jag fick barn så känner jag att det är så jäkla viktigt att de får rätt fundament de första åren. De får de etiska och moraliska diskussionerna att man sätter gränser för vad som är rätt eller fel. Det är oerhört viktigt för ett barn idag så att i det här svåra klimat som vi har att de får de rätta fundamenten till att det ska gå bra för dem i livet. Och det är någonting jag verkligen brinner för. Att inte barn ska hamna i en situation där de mobbas. Att de, inte, att de blir sedda för den de är. Och det är det är fan inga kluscher utan det är någonting jag verkligen skulle kunna tänka mig att jobba med. tycker det är så jäkla viktigt att barn blir sedda för dem de är. Jag skiter i om de är olika. Det är en tillgång, det är en möjlighet. Då ska man se dem för det. Det är jätteviktigt så att de inte hamnar snett. Och mobbingfrågan är någonting som jag brinner för väldigt, väldigt mycket. Så att jag är, och det här kanske någon har jag till på, jag är inte en person som, som umgås speciellt mycket med folk i branschen. För det bryr jag mig inte dugg om. Jag bryr mig inte så mycket om de andra i branschen. Jag är inte speciellt intresserad av de andra i branschen, om man ska vara helt ärlig. För det finns många viktigare frågor. Jag möter dem ändå när jag är på arbetsplatsen. Och det är trevligt, men jag, jag vill jobba med barn, så att säga. Jag älskar att jobba inom idrottsföreningar och, och, och få sätta gränser där. För jag tror att det är en miljö som är väldigt, väldigt nyttig för barn att gå i. Och jag brinner också för ledarskapsfrågor och jobbar med de andra ledarna. Att man får prata med dem om hur, hur vill du att vi tillsammans ska agera i den här föreningen för att barnen ska få den rätta vägen. Sådana frågor intresserar mig. Har du några andra intressen vid sidan av sport? och Du nämnde det där med barnen, men har du några, har du några mer udda intressen som kanske man, inte man har hört så om? Sådär? Nej, jag har inte därför att all min tid går nästan åt till familjen och till, till föreningen plus att jag jobbar då och jag försöker att dra ner på jobbandet och koncentrera mig mer på de sakerna och jag har ju den förmånen nu när jag har inom citat, jobbat till med en en viss position slut på citat. då, då behöver du inte heller armbågare fram hela tiden och det det, det, är ingen, det är skönt skönt att inte behöva vara så eh. Och jag har inte, inte dugg besviken, ledsen, arg eller bitten när jag säger nej på den frågan. för att Jag ser det som en enorm, ett enormt privilegium att få jobba med de frågorna. Och återigen, att diskutera ledarskap med, med en allsvensk fotbollstränare, eller en förbundskapten, eller en uh, elitstyrketränare i handboll, eller Bandu, eller ishockey, det tycker jag är intressant. Därför att de är så olika, våra ledare i Sverige, men det finns ingenting som säger att den vägen är den rätta vägen. För vad är vackrast, en gul eller en röd bil? Det finns inget facit. Utan det handlar om att, att ha sin kunskap, att också omge sig med personer som tycker om det men som vågar säga emot dig. Vad kan du säga om den här branschen som vi verkar i? Den kan ju uppfattas som lite hård och kantig och kanske till och med grabbig. Hur är din syn på den här branschen? Är den brutal och tuff? Ja, det är den. Jag har Jag tycker att det är en nyckfull bransch. Jag tycker att det är en bransch där det i många fall handlar om att... Hur ska jag uttrycka det? Att göra sig vänner med personer som du kan ha nytta av. Och jag har säkert själv gått den vägen, men idag har jag... Eller jag har inte helt hållet gått den vägen, det vore ju helt katastrofalt så här så. Men jag har själv utnyttjat vissa personer säkerligen vid några tillfällen. Men idag gör jag inte ett skit sånt sen flera år tillbaka, utan jag säger vad jag tycker. Därför att jag är den jag är och jag är stolt över att vara den jag är. Sen återigen om folk har åsikter om det är bra, då tar vi det mellan fyra ögon. Men det är någonting jag också uppskattar hos en annan människa när man säger till varandra och har en fin och öppen dialog. När man har respekt för varandra. Sen kan vi tycka olika. Och jag känner att det är en ganska ytlig bransch. Det är så jag vill uttrycka det. Och det är, det är så att många vill ju åt ens jobb. Och det är, det är rätt tufft då när det blåser på toppen. Men att ha en distans till det, det har jag tack vare mitt andra liv. Och det är därför jag inte umgås med speciellt många personer i inom branschen. Och det är jag inte på något sätt besviken över. Utan det har jag valt och det är ett aktivt val. Vem coachar dig är din kommentering? Här. Det gör Kjell Andersson på Sveriges Television, det gör Per Ryn på Sveriges Television och det gör också mina expertkommentatorer. Vi pratade pratat om dialog tidigare. De har åsikter om det också, men det är de. Vad tror du att du vill göra om tio år? Är du kvar i branschen då? Jag vet inte. Jag hoppas att jag är på ett sätt kvar i inom branschen för att jag har en enorm kärlek till idrotten. Och den kommer jag aldrig att förlora. Jag är helt säker på. Men återigen, jag vill gärna jobba också med, med, med barn på något sätt. Sådana som far illa i, i livet. Det brinner jag för. Jag är själv uppväxt på ett sätt som inte är ett eh, optimalt sätt att växa upp. Och jag, jag sa i en radiointervju med eh, Lotta Bromé på P4 Extra för något år sedan. Att jag, är, jag var född i Holland. Det stämmer inte. Jag är född i Finland. Men i, vid den tidpunkten så hade jag ingen kunskap exakt om detta, så till exempel på Wikipedia så står det fel utan jag är född i Finland, men återigen jag kunde inte det utan jag har tagit reda på mer och mer om mitt förflutna under senaste året jag har lärt mig en hel del. Ja, jag kom till Sverige som fyraåring och kunde holländska, kunde finska, kunde ingen svenska och flyttade till Angered, Rannebergen utanför Göteborg, jag växte upp där några år och det var tufft det var väldigt tufft och det kunde gått riktigt, riktigt snett för mig men jag är oerhört tacksam och glad för att jag har de åren i och med att det har gått som det har gjort idag. Men återigen, det gäller att ha förebilder i de lägena. Det gäller att ha eh, en eller flera personer som talar om för en att det här är rätt och det här är fel väg att gå. Och varför? Sådana som är förebilder, sådana som man lyssnar på. Jag brinner för de här frågorna eftersom jag själv har varit i den situationen. Och jag såg ju många där som jag inte vet inte som jag tror att det har gått mindre bra för. Och jag ser barn idag eh, som jag möter att det finns, det finns vissa saker som är mindre bra- –som jag gärna brinner för att hjälpa dem så att det ska gå bra. Jag tränar massor med olika grupper i både innebandy och fotboll. Och att säga eh, ens barn, eh, det barnets namn, titta den personen i ögonen- –och tala om för honom mm. eller henne att du är bra, du duger, du gör det här för jävla bra. Fortsätt på det sättet och se hur den personen blir två centimeter längre, det, det är livet. Det. Varför tror du att det hade kunnat gå snett för det där som du är inne på? Mina föräldrar var i det läget väldigt förstående. Vi flyttade när jag eh, gjorde en sak som var mindre bra. och jag tacksam för. Vi flyttade vi mellan Göteborg och Allingsås. och då gick det mycket bättre. Jag har alltid varit väldigt duktig i skolan men. Jag var under många år ganska osäker på mig själv och då krävs det någon eller några personer återigen som ger en självkänsla, inte självförtroende utan en självkänsla och vet om att du duger för den du är. Alla jag intervjuar får tipsa om folk jag ska intervjua framöver och när jag frågade Fredrik Pavlidis det, då sa han kring här en mm. Vem tycker du att jag ska intervjua framöver? jag skulle vilja att du intervjuar någon person som har ett stort djup och den du egentligen skulle intervjua är det Magnus Gran eller Glenn Strömberg och jag vet att den sistnämnda kan vara svår att komma åt men det är två personer jag skulle tipsa om för det är personer som har en bakgrund som är oerhört intressant som har format dem till de personer de är idag det gör det naturligtvis varje person men de har väldigt intressanta bakgrunder. Magnus Gran då? – SVTs Ja, med tanke på hur, hur, hur svår uppväxten var för honom stundtals upp i mars. Sista frågan eh, hänger samman med namnet på den här podden, Agendasvettarna. På vilket sätt tycker du att du driver branschen åt något håll? Vilken är din mission i sportmedia? Jag vet inte om jag driver branschen åt något håll. Det... Det är tveksam till och jag vet inte riktigt heller om det är så viktigt för mig, utan för mig är det att gå ur en sändning och känna att jag har varit ärlig mot mig själv, att jag har varit den personen som jag vill vara. Det är det viktigaste för mig, att gå in i en sändning och vara den du är, vara dig själv och göra det procent det är det viktigaste. För då är jag som bäst. Härligt. Stort tack för att du ställde upp det Så lite så, ett nöje.